risalatu fi, na, fi nawaqid alislam risala katika kuvibainisha vitenguzi vya uislamu na leo tuko katika naqid au kitenguzi namba tano an naqidul khamis min nawaqid alislam qala alshaykh rahimahullah taala al, ta al khamis من ابغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه ولو عمل به كفر من ابغض شيئا ketika matn zenu imeandikwa min rekebisha ni man biftahil mim man Mima jaa bihi rrasulu sallallahu alayhi wa sallam Walau uamila bihi kafar Kitenguzi hiki cha tano katika vitenguzi vya Uislamu ushahidi wake unapatikana katika Qurani suratu Muhammad aya ya tisa. Hiki kitenguzi cha tano ushahidi wake ni katika surati Muhammad aya ya anaposema Allah jalla wa ala a'udhu billahi minash shaitani rjeem thalika biannahum karihu ma anzal Allah fa ahbata a'maluhum hii dalili haipo kwenye hizi matini lakini natamani iandikeni hiyo nukuu suratu Muhammad aya ya tisa. mahallu shahid karihuma anzala Allah fa ahbata a'maluhum asema hii ni kwa sababu waliyachukia au wameyachukia yale aliyoyateremsha Allah kumteremshia mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa sababu hiyo fa ahbata a'maluhum Allah kazibatilisha amali zao sasa Man mwenye kuchukia jambo lolote shay'an imekuja ni nakira chochote mima jaa bihi rasul katika yale aliyokuja nayo mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam mtume kaja na nini kaja na Qur'an si kaja na Qur'ani kaja na sunna kwa hiyo mtu yoyote ambaye atachukia chochote katika yale yaliyokuja katika Qur'an na akachukia chochote katika yale aliyoyafundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam sunna wala amila bihi zingatia hiyo nukta wa amila bihi hata kama atalifanya lakini analifanya hali ya kuwa anachukia imemtoa katika Uislamu hii ni tarjama, lakini tunakwenda kufahamu maana yake kwa upana kidogo. Ma ma'ana hadha naqid. Kitenguuzi hiki cha tano kina maana gani? Kinamaanisha kitenguuzi hiki kwamba Muislamu ambaye anachukia jambo lolote katika sheria zilizokuja ndani ya Qur'an au anachukia jambo lolote katika sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam huyo ametoka katika uislamu min haythu la yadri kwa namna asiyotambua kwa nini anatengua uislamu wake kwa sababu jambo hilo la kuchukia sheria zilizokuja katika Qur'an au sheria zilizokuja katika sunna hadha naw'un min anwa'in nifaqil i'tiqadi hii inakuwa ni aina miongoni mwa aina za unafiki wa kiitikadi. Anadhihirisha kitu kingine ndani ya moyo wake ameficha kitu kingine. Na unafiki wa kiitikadi unamtoa mtu katika Uislamu. amedhihirisha Uislamu aidha katamka shahada akasilimu lakini kuna sheria za Uislamu anazichukia. Huyu ni sawa na munafiki. Munafiki wa kiitikadi. Ndani ya moyo wake anaitakidi ukafiri. Ndani ya moyo wake moyo wake una na sheria za Allah. Ila kwa waislamu anajidhihirisha ni Muislamu. Kwa hiyo jambo hili linamtoa mtu katika Uislamu na huu unafiki wa kiitikadi Allah ameeleza katika Qur'ani kwamba unamsababishia mtu kuwa katika tabaka la chini kabisa la moto wa Jahannam Allah aliposema katika Qur'an innal munafiqina fid darkil asfal minan nar aliwazungumza wanafiki wa kiitikadi napenda mtofautishe haya mambo sio kila mnafiki atakuwa ni mtu wa motoni. Ndio maana wana wameugawa unafiki katika makundi mangapi? Mawili. Kuna unafiki wa kiitikadi, huyu moja kwa moja ni kafiri hata kama atajidhihirisha ni Muislamu. Ni upi huo? Ni kwa yule ambaye ndani ya moyo wake anachukia dini. Anachukia sheria za Allah. Lakini kwa dhahiri yake anajidhihirisha ni Muislamu. Kwa hiyo wanasema huyu ameficha ukafiri alafu anadhihirisha uislamu hii ni kundi la kwanza la unafiki unafiki wa kiitikadi na huo ndio unaokusudiwa katika aya niliyoisoma yani kwamba wanafiki watakuwa katika tabaka la chini la moto wa jahannam kundi la pili la unafiki an-nifaqul ni unafiki wa kimatendo na unafiki huu anaweza kuwa nao muislamu lakini haumtoi katika uislamu ila ukishamiri ukaendelea ni ishara mbaya anaweza kajikuta ametoka katika mstari mfano wake ni upi mfano wake ni zile alama alizozitaja mtume sallallahu alayhi wasallam alipotaja alama za munafik 3 katika riwaya imetaja nne. hizi tatu zizotajwa ni moja idha haddatha kadhaba ni mwongo as'alukum billah leo hii waislamu sisi sio waongo wengi ni waongo na wakati mwingine tunakuwa ni waongo katika mazingira ambayo wala hayahitaji uongo lakini kisha kuwa ni tabia yako unajikuta kama vile unawashwa kusema uongo Hakuna sababu ya kusema uongo hivi ni kuulizeni kuna sababu gani una appointment na mtu anakupigia simu unamwambia nimekaribia kufika wala ujaondoka kuna sababu gani ya kusema hivyo Ukimwambia sijaondoka hato kufanya chochote lakini tu kwa sababu wewe umeshakuwa ni msema uongo, msema uongo basi. Hilo la kwanza, idha haddatha kadhaba. Hiyo ni alama ya unafiq. Alama ya pili ya unafiqi mdogo, yani unafiqi wa kimatendo, sio wa kiitikadi, wa idha wa'ada akhlafa. Anapoahidi hatekelezi. Na kuna watu wala hajalazimishwa anaweza akakuahidi tu mimi nitafanya kitu fulani wala hujalazimishwa. Lakini nafsi yake anamwambia sifanyi. Alama ya pili ya unafi Alama ya tatu wa idha, tumin khan. Akiaminiwa hawe muaminifu anafanya khiana. Na maelekezo ya Mtume Swalla Allaahu Alaihi Wasallam ad dil amana ila man itamanak wala takhun man khanak. kuwa muaminifu e kwa kila unayeoamini na wala usimfanyie khiyana mtu hata yule aliyekufanyia khiyana usifanyie khiyana Hadithi iliyotaja mambo manne kwa maana anasema arbaun man kuna fihi kana munafiqan khalisa hatta yad'aha waman kanat fihi khaslatun minhunna kanat fihi khaslatun minan nifaq mambo manne akiwa nayo mtu yote huyo ni munaafiki pure munaafik khalis katika haya matatu mtume akaongezea moja akasema wa idha khasa ma akitofautiana na mtu amegombana basi ana petuka mipaka katika ugomvi ndio wale ambao kesi ya kuku anauza shamba ili akuonyeshe ye ni nani ni masala madogo tu yalikuwa yanaweza kumalizika watu wakasuluhishana na mambo yakaisha anasema hata au akaapa hata vyapo vya uongo mimi na fulani mpaka kiama na we unajuaaje kama kiama ndo utakuwa mshindi? Jeu ukiisubiriisha kiama alafu kumba, kumbe wewe ndiyo mwenye hatia utasema bora tungelimaliza duniani. Ndio haiwezekani kurudi tena. Dogo zangu, matatizo baina yetu yanayowezekana kuyamaliza hapa duniani, hebu tuyamalizeni duniani. Kwa sababu kwa Allah hujui kama we ndio utakuwa na haki. Tuyamalizeni sasa hivi. Mtume sallallahu alaihi wasallam kuna wakati ilifika akawaambia masahaba anasema nyinyi wote ni masahaba zangu msiniletee matatizo yani mtu analetea maneno unajua fulani kaza kaza unajua fulani mimi natamani niondoke katika dunia hii sina kinyongo na mtu. Hebu piga taswira ya maisha yetu tunayoishi sasa hivi. Vinyongo vimetujaa. Salam ni za vinywani tu lakini kila mmoja amebeba dhana mbaya kwa mwenzake wakati mwingine kwa maneno tu ya kuletewa, wala hana kielelezo katika hayo Fulani usimwone hivo mbaya sana basi naye anabeba tu fulani mbaya sana amefanya nini aamini nilisikia tu mbaya sana Ya jamaa hizi sio katika sifa za waislamu Narudi katika kitenguzi Man abghadha shay'an mwenye kuchukia chochote mimaa jaa bihi rasul katika yale aliokuja nayo mtume wala uamila bihi hata kama atakifanya kitu hicho atalifanya jambo hilo kwa nini anakuwa amekufuru kwa sababu anakuwa ni mithili ya mnafiki wa kiitikadi anadhihirisha kitu kingine lakini ndani ya moyo wake anachukia thalika bi karihu ma anzalallah fa a'malahum <clears throat> wanasema wanawachuoni sababu ya kuzingatiwa amekufuru ni kwa kuwa kitendo chake cha kuchukia sheria ya Allah aliyoiteremsha kwa waja wake Qurani si ndio mwongozo wa Allah kwetu sisi si sheria na tunaamini imetoka kwa Allah. We unapoichukia manake kitendo chako cha kuchukia mwongozo ambao Allah kauleta uwaongoze waja wake maana yake umeitia kasoro hii sheria. Make kalau ingelikuwa iko sawa uwezi kuichukia umeitia kasoro. Na umemtia kasoro Allah kulekuwakalifisha waja wake jambo hilo. Unazingatiwa hivyo. Na unazingatiwa pia unaitakidi kwamba ule muongozo ambao Allah kawaletea waja wake sio muongozo unaoweza kuwapa mafanikio katika dunia yao na akhera yao. Ndio maana we unauchukia kwa sababu we unaona pangelikuwa na muongozo mwingine tofauti na huo. Unajua hizi tafsiri kwamba unatafsirika hivi unatafsirika hivi hata kwenye maisha yetu ya kawaida ipo ngoja ni ni mfano <coughs> kiserikali <coughs> kwa mfano watu wa kitengo fulani katika vitengo vya serikali wako kwenye jukumu lao la kiserikali wewe ukawatengenezea mazingira fulani ya kuto kufanikisha kutekeleza jambo lao ukistakiwa na ukifunguliwa staka unashtakiwa kwamba umeizuia serikali kufanya kazi yake. Sasa unaona ili jambo mbona kubwa sana mimi ninawezaje kuizuia serikali mimi? Ndio. Kule kutengeneza kwako mazingira wasifanikiwe kufanya kile walitaka kufanya umeizuia serikali kufanya kazi yake. Sasa tukirudi hapa kile kitendo chako cha kutukia sheria ambazo Allah kaziteremsha kwa ajili ya waja wake we unazichukia tunakutafsiri tafsiri zote hizi ya kwanza Unaona sheria hizi hazifai. Sasa unaweza kusema mimi sijasema hivyo. Aa, sio mpaka useme kule kuzichukia ndo hazifai kwa sababu zingelikuwa zinafaa usingechukia. Lakini tunakutafsiri vile vile unazitazama hizi sheria kama hazina maslahi na watu katika dunia yao na akhera yako. Tafsiri yake kwamba weo unaona kuna sheria zingine zingelikuwa ni bora kuliko hizo. Hii ndiyo lisanul hali, ndio uhalisia unasema hivyo. Sawa. Na kule kuzichukia sheria za Allah ni sifa ya watu gani? Makafiri. Hadha wajhu takfirihi. Hadha wajhu kawnih kharij min alislam. Hii ndiyo tafsiri ya kumkufurisha kwa sababu wenye tabia ya kuzichukia sheria za Allah ni makafiri. Katika surati Muhammad aya Nimekusomeeni aya dhalikabi annahum karihu ma anzalallahu faahbata a'malahum Kwa hiyo Allah jalla wa ala ameziporomosha amali zao akazifanya ni haba manthura kwa sababu tu ya kuyachukia yale ambayo Allah jalla wa ala ameyateremsha kwa waja wake Katika surati Muhammad hiyo hiyo Nukopia aya hii ya 28. Surati Muhammad aya 28. Allah anasema: Dhālika bi'annahum ittaba'ū mā askhaṭa Allāhu wa karihu riḍwānahu fa aḥbata Hizi aya zina tafsiri kipengele hiki au kitenguziki cha 5 kuchukia chochote katika yale alioteremsha Allah. Dhālika bi'annahum hayo ni kwa sababu wao malipo hayo yaliyotajwa huko ni kwa sababu wao Itabauma uma askhata Allah walichagua kufuata yale aliyoyachukia Allah wao ndio wanayafanya wa karihu wakachukia yale anayoyaridhia Allah yani wamekwenda vaisi na Allah yale anayoyachukia Allah wao ndio waliyapenda na yale anayoyapenda Allah wakaichukia kwa kufanya hivyo fa ahbata a'malahum Allah, Allah. Allah. Allah kazitengua na kuzibatilisha amali zao <coughs> Usheidi mwingine katika suratul mu'minun aya ya sabini Suratul mu'minun aya sabini Allah jalla wa ala anasema bal jaa bil haqqi wa aktharuhum lil haqqi karihun Bal bil haqqi bali mtume huyu amewajia na haki itokayo kwa Mola wao ambao ni Qur'ani ambao ni mwongozo ambazo ni sunna zake ndizo alizokuja nazo mtume bal jaa bil haqq huyo anatakiwa kuamini na ndio maana tunakumbushana daima kile kitokea mnasaba maana ya ashhadu anna muhammadar rasulullah nakubali kuwa muhammad ni mtume wa allah ili tuthibitishe unakubali kwako kwa kwa yapatikane mambo manne tuyaone mambo manne kwako ndo tuseme kweli huyu anamkubali Muhammadur Rasulullah si maneno tu moja tasdiquhu fima akhbara kuyakubali yote aliyoyaeleza mtume kuyasadikisha tukuone unayasadikisha mafundisho 2 tawa'atuhu fima amara tukuone unayatii amrisho yake mtume Tatu, ijtinabu manaha anhu wa zajar. Tukuone unajiepusha na kujiweka mbali na mambo yote aliyoyakataza na kuyakemea. 4. Alla yu'badu Allahu illa bima shar'a. Ibada zako ziwe kwa mujibu wa mafundisho ya Mtume. Hapa tunasema huyu anashuhudia anna Muhammadar Rasulullah. Sasa ذلك بانهم اتبعوا ما اسخط الله وكره رضوانه فاحبطت اعمالهم ان سوره محمد 28 سوره المؤمنون ايه 70 الله اناسما بل جاء بالحق بل المتومو huy amekuja na haki ni لكن وengi wao lilhaqi karihun haki tunarudi kwenye kitepengele mwenye kuchukia chochote katika yale aliokuja nayo mtume hata akakitekeleza ametoka katika uislamu katika surati tauba aya ya 54 Allah ametaja sifa za wanafiki sikiliza wala yaatuna as illa wa hum kusala wala yunfikuna illa wa karihun Wanafik, la ya'tun ya as hawaji katika katika swala hawaiendei swala illa wa kusala wanakuja kiuvivuvu kwa unyonge unyonge anaona swala ni dhiki tabu, ana swali lakini nitafanyaje wa la illa wa karihun wanapotakiwa kutoa katika njia ya Allah katika majukumu ya dini wanatoa lakini kwa kuchukia tunarugua ni kipengele cha kuchukia mwenye kufanya hivi hata kama anafanya lakini amechukia mfano jamanini ee, kuna kazi jukumu la Uislamu linataka pesa kiasi fulani nyinyi si ndio waislamu tuambie watu gani tunasema na nyinyi ambao ni waislamu mnawajibu wa kufanya unatoa hela yako ah wanaona michango bana wamezidi na michango kwani mimi nampelekea mke wangu nyumbani mimi nimekutangazia utekeleze jukumu lako la sifa ya imani kama muumini unawajibu ufanye sasa ukijikuta unatoa hali ya kuwa umechukia na minongono pembeni unaitoa na masimango na dhana mbaya hii ni sifa ya wanafiki katika surati tauba aya ya 54 si maneno yangu allah anasema wala ya tu nusallata illa wa hum kusala hii surati tauba moja katika majina yake inaitwa alfadhiha ni sura imewafedhehesha wanafiki yani ukisoma surati tauba kwa mazingatio utaziona wazi wazi sifa za wanafik. katika sifa zao la ya tu nusallata illa wa kusala wakija kusali ni wavivu wavivu goi goi kwa tabu, anaona huu ni mzigo anakaribia kusema Mungu naye bana ah ametupa mzigo kweli hii swala hii tabu. lakini anaswali. swali sasa uwezo kusema lakini anaswali, sasa kama anaswali swali hamna shida Anaswali, anaitaka hiyo swala kitenguzi kinasema mwenye kuchukia jambo hata kama atalifanya Sifa nyingine wala walayunfiqoon ila wahum karihun. Na wala hawatoi ila kwa kuchukia Allah jalla waala, pia akataja kuchukia kwao jihad na niambieni jambo ibada hii ya kuipigania dini Aljihadu jihadu fi la. ikitajwa ina maratib ina daraja ina ngazi uwezi ukakurupuka ukaenda kupigana jihadi ya kutumia silaha wakati mwanzo umeshindwa hata kupambana na nafsi yako kuilazimisha kusali hauwezi na ndiyo maana pakasema jihadi, kubwa kabisa kushinda hiyo ya kukutana na adui ni jihadi ya kupambana na nafsi yako ukaitiiisha ikatii ikasarenda kunako amri za Allah Al-muslimu hizi tafsiri za Mtume mwenyewe Al-muslimu Muislamu wa kweli man salimal na min hii, wayadihi. Muislam sahihi ni yule ambaye jamii yake waislamu wenzake wamesalimika na shari za ulimi wake na mkono wake. Hicho ni kipimo cha kwanza jipime. Kama we ni Muislamu wa waislamu wenzio wanasalimika na shari za ulimi wako. Mu'mini ni nani? Mtume akatupa tafsiri ya mumini akasema walmu'minu man ammanahu an ala dimaihim wa amwalihim. Muumini ni yule ambaye Watu angalia hapa ametumia watu hakusema almuslimun ni yule ambaye watu wote damu zao na mali zao ziko salama kutokana na muumini huyu yani muumini katika jamii watu wote wanasema tuko salama huyu ni muumini Sawa Muhajir aliyefanya hijra ni nani Walmuhajiru man haajara ma Allahu anhu Aliyefanya hijra ya kweli ni yule aliyeyahama makatazo ya Allah huyo ndio muhajir naye akatajwa man qatala litakuwa kalimatu Allahi hiya alulia Ni yule ambaye anapambana kuhakikisha neno la Allah linakuwa ndiyo liko juu huyo ndio mujahid kwa hiyo sio kila mwenye kuingia katika mapambano ni mujahidi la Allah ndo anajua mani lazhi yukatlu fi sabilihi. Nani ama, anapambana kwa ajili ya Allah kweli? Kwa sababu Allah ndo anazimulika nyoyo zetu ndo anajua nani mkweli, nani mwongo. Kwa sababu yuko ambaye anapigana liqala innahu jari'un shuja'un. Anatafuta sifa. Jamaa huyu ni mpambanaji kweli, jasiri haogopi. Na kipimo ni kipi usipotajwa unajisikia sikiaje? ni kawaida tu wale ambao ni wakweli, wala hasubiri kutajwa na popote atakapopangwa awe katika mukaddima awe katikati awe muakhira yeye anapigana kwa ajili ya kuinusuru dini ya Allah hajali sawa zama zetu hizi tunamtiani mkubwa sana hizo zama za selfi hizi ni mtihani mkubwa Wakati mwingine mtu anaweza akajikalifisha kusema jambo kwa sababu anamulikwa. Hii itatrendi tu ita Sawa. Kama hakuna trending yani uyo ile juhudi kubwa. Hatutuhumi nia za watu. Tunaeleza uhalisia wa mambo yalivyo. Sawa? Eh? Tayib katika surati Tauba aya 81 akasifu Allah Jalla wa Ala kuchukia kwao wanafikia kuchukia kwao jihad fi sabilillah Akasema Allah Jalla wa Ala farihal mukhallafun bi khilafa rasulillah wa karihu an yujahidu bi amwalihim wa fi Allah. an yujahidu bi amwalihim wa fi farih al walifurahi sana wanafik, waliobakia madina hawakutoka na mtume katika vita ndio mukhallafun walifurahi sana bi khilafa rasulillah kwa kukaa kwao hali ya kuwa wamemkhalifu mtume mtume aliitisha watu wajiandae watoke kwenda katika jihadi. wao wakaanza kutengeneza nyudhur unajua mimi bana na unajua mimi sikupata kipandwa unajua mimi ya rasulullah hivi na hivi hivyo Allah akasema wa huu an yujahidu wakachukia kutoka kwenda kupigana biamwalihim wa anfusihim kwa kutumia mali zao na nafsi zao wakachukia kwenda kupigana fi sabili lillah katika njia ya Allah zangu huu unafiki ambao tumeueleza hapa kwa kutofautisha kwamba kuna unafiki wa kiitikadi na unafiki wa kimatendo katika risala yake Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahabi رحمه الله تعالى amehesabu aina za unafiki akasema zina aina nyingi Miongoni mwa aina alizozitaja akasema aina ya kwanza ni takdhibu rrasul kumkadhibisha mtume yanakufikia mafundisho ya mtume sallallahu alaihi wasallam wewe unayapima kwenye akili yako Naona kama vile hayaendani na akili yako unayakadhibisha takdhibu rrasul kumkadhibisha mtume moja kwa moja kwamba muongo hii ni aina ya unafiki wa kiitikadi mbili takdhibu ba'dhi ma ja'a bihi rrasul. rasul kuyakadhibisha baadhi si wote kuyakadhibisha baadhi ya yale aliyokuja nayo mtume sallallahu alaihi wasallam tatu bughdhur rasul kumchukia mtume nne bughdhu ba'dhi ma ja'a bihi rrasul. rasul kuyachukia baadhi ya yale aliyokuja nayo mtume sallallahu alaihi wasallam haina nne hiyo tano almasarra binkhifadhi dini rasul Uislamu unapoporomoka ukazohofu wewe unaona ndio furaha yako ukafurahi na kuridhika na kitendo cha kuona uislamu unaporomoka Hawendi, we unaona sawa mme nini namba sita. Alkarahia bintiswari dinir rasuli sallallahu wa wasallam au mtu akawa uislamu kadiri unavopanuka au unavosonga au anakereka katika nafsi yake hizi sifa sita hizi akiwa nazo mtu zinamwingiza katika kundi la wanafiki wa kiitikadi wa unafiki ambao unamtoa mtu njia ya uislamu huu ulikuwa ni ufafanuzi nataka nikuleteni kwenye mifano halisi inayoeendana na maisha yetu ya kitenguzi hiki kitenguzi kimeeleweka maana yake tumejua tupate mifano katika mifano ambayo imetajwa na wanawazuoni katika kusherehesha kitenguzi hiki namba sita, anasema manabghadha shay'an mimma jaa'a bihi ar-rasul mwenye kutukia jambo katika mambo aliyokuja nayo mtume moja Uislamu umetufundisha kuna mlango wa dia Dia ni nini iko hivi, katika dola ya Kiislamu anapohukumiwa na hukumu za Uislamu. Sawa. Mtu akiua pasina kukusudia. Sawa, kuua kwa bahati mbaya. Hukumi yake inayohukumiwa kwa kadhi anatakiwa atoe dia. Inasomeka hivyo dia. Waswahili wanasema fidia, kutoa fidia. Lakini lugha saini ni adia hii dia huwa ni ngamia 100 kwa huyo alieua lakini angalia uislamu umezingatia kwa kuwa hakukusudia kuwa. baada ya upelelezi na nini tukajidilisha ameua kwa bahati mbaya hakukusudia jukumu hili linabebwa na alaqila alaqila maana ni uko mzima wa huyu mtu na anapewa mwaka mzima anazunguka kwenye uko wake mzima jamani Janga limenikuta. Waswahili wanamsema wao wanasema mchuma janga hula na waqoao. Sasa janga limemkuta. Anazunguka ukoo sio familia ukoo mzima. Anachangisha anachangisha anachangisha, anachangisha anapewa muda wa mwaka mzima analipa. Hii ndio inaitwa dia. Sasa Uislamu umejalia anna diyah almar'ati ala nisfi diyah arrajuli diyah ya mwanamke ni nusu ya diyah ya mwanaume nimeeleweka siju hii haya maelezo tayeb sasa kuna watu wanaona hii sio sawa huyu si mtu na huyu si mtu hii si nafsi na hii si nafsi kwa nini huyu dia kamili alafu huyu nusu sasa tunakuuliza haya maneno kasema nani? Sindio? Hii sheria kaweka nani? Mwanadamu. Ah. Meuelewa vizuri mfano Kwa hiyo akichukia mtu sheria hii anaingia katika kitenguzi cha ngapi? Cha 5. 2. Na hili ndio linaleta kizaazaa katika maisha yetu ya sasa, mirathi. Sawa? Utaratibu wa Uislamu li dhakari mithlu hadhil unthayayn Mwanamme anarithi mara mbili ya wanawake Au usema mwanamme anachukua asilimia mbili, mwanamke asilimia moja. Kuna watu wanachukia hii wanaona si uadilifu huu Kwa nini mwanamke amepunjwa katika mirathi Ukilichukia hili kutoka ndani ya moyo wako nafsi hairidhiki unaona sio sawa sio uadilifu angalia kipengu, kipengele kitenguzi namba tano katika vitenguzi vya uislamu 3 Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi ambayo ni sahihi hadithi ya Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu wa arda amepata kusema mtume hivi ma ra'aitu naqisati aqlin wa dinin azhaba bilubbir rajulil hazimi min ihda kunna. Hii khitabu mtuma naielekeza kwa kina mama sijapatapo kuona na qiswatu aklin wa dinin watu ambao ni wapungufu wa akili na dini lakini watu hawa wenye sifa hizi mbili wapungufu wa akili na dini azhaba bilubbir hazimi ana uwezo wa kuiteka akili ya mwanaume smart sijapata kuona kuliko nyinyi wanawake meelewa hadithi sasa mtunasema mwanamke akasema kwa hiyo sisi ni wapungufu wa akili eh? kwa hiyo sisi ni wapungufu wa dini eh? sawa akayachukia mtu maneno haya haya ni maneno ya mtume ni sheria ndo kaja nayo muumini anayapokea kwa kuridhia ni maneno ya sheria nuko pamoja ni mfano mfano mwingine swala la uke wenza ili katika sheria <laughs> sheria gani hii bwana si adilifu yani mtu akasema hivyo Kwenye mirathi tumepunjwa. Hii habari ya kuwa mke zaidi ya mmoja anawezaje mtu kuwa mwadilifu? Wanasema unawezaje kutupenda wawili na una moyo mmoja? Mimi nataka kitu ambacho ni fitra, ni maumbile. Mwanaume hakuumbwa kupenda. Sawa? kama mtanielewa vizuri Mwanamke ndio anapenda Sawa na ndio maana katika mgawanyo na maelekezo ya sheria <laughs> Katika maelekezo ya sheria sisi tumeambiwa tuwe ni waadilifu kwao Sawa Mwanamke akilalamia sema. wewe unipendi wewe unipendi au mimi nakupenda sana Mwanamke akisema nakupenda sana ambia sawa ndio maumbile wewe umeumbwa kunipenda yani wewe umeombwa mnapenda Lakini mwanamume swala la kupenda tunapenda ndiyo, lakini si maumbile yetu kivile Sawa Ndio mtume akatwambia la yafruku mu'minun mu'minatun Inkariha minha khulqan radiya minha ukhra Asema mwanaume Muislamu hachukii moja kwa moja kumchukia mke wake yani hafai katika pande zote a. hili kuna lingine utalipenda. Ikiwa mapishi yake ni mabaya lakini kwenye usafi ni mzuri nani anapenda uchafu? Hayupo. Hajui kupika ndiyo, ndiyo tatizo lake. Jitahidi urekebishe hili lakini zingatia nyumbani kwako ni pasafi yeye ni msafi ukimwona unafurahi sio zuri hilo ni zuri. anaweza kuwa pia sio mzuri katika ilo, lakini Allah kakuruzuku kupitia yeye watoto wazuri unawapenda ukifika nyumbani ukiwatazama unaona raha sio zuri hilo la yafruku mu'minun mu'mina inkariha minha khuluqan radiya minha ukhrā Ukichukia tabia hii kuna nyingine inakuridhisha. Ukichukia jambo hili kuna jambo lingine zuri. Kwa hiyo hili zuri libebe hili baya uvumilie maisha yaende. Narudi kwenye point kuchukia ta'addudu azwajati. ni mfano mwingine. Au mfano mwingine mtu kuchukia zile hudud za kisheria, zilizowekwa Hadi maana yake ni zile hukumu ambazo Allah Jalla Waala, amezipanga kwa mfano katika Uislamu wale watu wazushi wazushi wale waongo waongo Uislamu katika kutengeneza jamii iliyokuwa nzuri isiyokuwa na uzushi uzushi na uongo uongo na na maneno ya kuzusha ukituletea habari Alafu tukabaini ni muongo tunakuambia lete mashahidi. Ukikosekana, wakikosekana mashahidi tunakukaanga bakora 80. Moja hiyo. 2 kuanzia siku hiyo ambao tumekupiga bakora 80 ushahidi wako hauzingatiwi tena. Jamii itakuwa safi sio safi. Itakuwa safi tu. Mbona kuna wale wenye tabia ya kutuhumu watu. Fulani mzinifu yule. Kisa alimkuta Kasimama na mwanamke. Jamani kila anaye simama na mwanamke ni mzinifu. Na je wewe unajua ukoo wake wote na yule, yule bwana? Sasa alikuwa amesimama na mama yake, dada yake, shangazi yake, mama mdogo. Zile tu matuhuma dhana zile. Sawa. Sasa kitendo hicho cha kuwatuhumu Watu wema waliojihifadhi ukawadhamia na kuwatumzina Allah Jalla wa Ala ametoa makemeo na adhabu innal yarmuna al muhsanati al mu'minati al ghafilati lu'nuna kwanza ni laana laana manake at-tard wal ib'ad 'an rahmatillah umefukuzwa unawekwa mbali na rehema za Allah sasa ukizileta hizi story ukazienesha zimetoka kwa nani kwa fulani tunakuita mbele ya kadhi tueleze Umethibitisha zina aami niliwaona wamesimama kwa kisimama ndio uzinifu alafu angalia jambo lenye lilivyofanywa kuwa gumu mpaka mashahidi wanne na wote wameona na wasifu wa kulielezea lile jambo usitofautiane kazi hiyo inawezekana tuliona lakini mnapoulizwa mbele ya kadhi anaingizwa mmoja mmoja wao lionaje mi niliona amemshika mkono. Hivo tu Mwingine anasema mimi niliona ameingia guest. Mwingine anasema niliwakuta uchi. Uu sio ushahidi. Wote sio ushahidi. Ushahidi wanasema wana awe mtu ameona kal qalami fil mihbara. Kama vile kalamu ndani ya kidau cha wino. Na kila mmoja aseme hivyo ukitofautiana ushahidi nyote mnakula bakora themanini, alafu kuanzia siku hiyo ushahidi we na hukubaliki na ndio maana wakati wa mtume sallallahu alaihi sallam, hadi ya zina ilipatikana lakini haikupatikana kwa ushahidi aa, mwenyewe mtu imani yake imepanda akayapima mambo akaangalia adhabu ya dunia kweli ni mbaya inaumiza imekaa vibaya lakini huko kwa allah kuna usalama kweli bora mi nivumilie hapa hapa duniani niende kwa allah nikiwa salama alijisema mtu mwenyewe ya rasulullah asabtu haddan fa aqimhu nimefanya sababu za kusimamishiwa hukumu nimejileta nisimamishie hukumu na mtume hakulipokea kwamba aha vizuri a a hatta ashhadahu ala unaelewa unachokisema kweli e ya rasulullah naelewa akili zako ziko timamu kweli ndiyo? unaelewa maana ya uzinifu eh nimefanya kama anavyofanya mtu mwenye ndoa kwa mke wake huu jamaa atakuwa amelewa hebu mluseni, ananuswa hana pombe Abasi, sasa huyu mchukueni mkamsimamishie hadi. hii yote inaonyesha nini anna sharia la tatashawf ila umuri. amuri ziko so, kwamba sheria labda watu wamekaa wanasubiri tu watu watokee wafanye ili waweze kuadhibiwa la leo zama tulizonazo hizi tuhuma watu tunavotuhumiana tunavotengeneeziana mazingira yani kama vile ni jambo sasa Uislamu unalitafuta jambo hilo thalika biannahum karihu ma anzalallahu kitenguzi hiki kina mambo mengi hapa nimezungumza mambo mawili tu bado mambo manne bado masaa'il manne inshaallahu ta'ala tutakuja kuzizungumza katika jalsa itakayokuja in ahyanallah